Розділ четвертий. Як скрипаль італієць з Біока нахвалявся за проторити пана Ценобера в контрабас, а референдарій пульхер не міг дістати посади в Міністерстві закордонних справ. Про службовців, митниці та затримані дива для хатнього вжитку. Як Балтазара. Було зачаровано за допомогою головки ціпка. Бальтазар сидів на високому, оброслому мохом камені в лісовій глушині і замислено дивився вниз у яр, де поміж скель та густих чагарів пінився й шумів струмок. Темні хмари сунули по небу і зникали за горами. Шелест дерев і дзюрчання води звучали немов глухе скавуління, до якого іноді домішувався крик хижих птахів, що зіймалися з темних хащів до високого неба і линули слідом за хмарами. Бальтазарові здавалося, ніби він у дивних голосах лісу вчуває жалібні скарги природи, ніби він сам мусить певи, потонути в тих скаргах, ніби вся його істота – це тільки почуття найглибшого нестерпного болю. Серце його мало не розривалося стуги, і коли з очей полилися рясні сльози, йому видалось, ніби духи лісового струмка виглянули з води, простягли до нього білі руки з хвиль, щоб затягти в прохолодну глибину. Коли це десь іздалеку долинув чистий, веселий звук ріжка і трохи звеселив його душу, в ньому прокинулась невимовна туга і водночас солодка надія. Він озирнувся навкруги, і поки лунав ріжок, йому здавалося, що зелені лісові тіні вже не такі сумні, шум вітру, шипотіння чагарів не таке жалісне. Немов настрій його вилився в слова. «Ні!» – вигукнув він, схопившися з місця і радісно глянувши вдалину. «Ні!» – ще не всі надії згасли. Певне тільки те, що якась похмура таємниця, якісь зловісні чари вдерлися в моє життя. Але я зламаю ці чари. Хоч би мені довелося навіть загинути, коли я захоплений. Переможений почуттям, що мало не розривало мені груди, Освідчився нарешті любій, солодкий, кандідів, коханні. То хіба ж не прочитав у її очах? Хіба не відчув у потиску її руки своє щастя? Але як тільки з'являється той проклятий малий виродок, Усе її кохання переходить до нього. Вона не зводить з мерзенної потвори очей. І як тільки клишоногий малюк наблизиться до неї, або хоч торкнеться її руки, з її густ вихоплюються тужні зітхання, тут мусить бути захована якась таємниця. І коли б я вірив у безглузді бабські казки, то сказав би, що малюка зачаровано. І він, як то кажуть, наводить на людей ману. Хіба ж не диво-дивне, що всі глузують і сміються з потворного, огидного крдупля, а щойно він з'явиться, то починають його вихваляти як найрозумнішого, найученішого, бо навіть найвродливішого споміж усіх студентів. Та що й казати? Хіба ж зі мною діється не те саме? Хіба мені не здається часом, що цинобир розумний і гарний? Тільки у присутності кандіди лихі чари не мають наді мною сили. Тоді цинобер залишається дурним потворним виродком. Але хай там що, я стану проти ворожої сили. У моїй душі мріє перечуття, що якась несподіванка дасть мені в руки зброю проти лихої потвори.